Benvinguts a Mont Salvatge, on tot comença i tot s'acaba. Mont Salvatge, un programa creat, escrit i dirigit per Jesús Manel Muntaner. Qui has fet blindador has mata tots? No, en absolut. No es podria una peca d'intel·itat. He potlar amb tu. Perquè no m'importa importarta el perquè. Mira, veus això és un modificador. Podria destror els circuits principals si ho dipareés. Vo ho faci?! Ha perfecte perfectament que res no em pot fer cap mal, ni tan salsa i no l'he fet cada... Ah, si sí, ara ho comprobarem. Ho veus, desgraciat? Soc més que déu, més del que et pots imaginar. Soc atal·l! Què vols dir? He conegut éssers molt interessants aquests darrers dies, en qui un cro, per exemple. El Teuncro un creador de foscor. Això és absolutament impossible. Els creadors de foscor són només una altra mentida de la Miuxi Perens, i res més. T'equivoques. Mira! No pot ser. No pot ser. Sí, mira'l. Te taigues puta fracció. Ha vingut a buscar-te. Et vol al costat del Negroman Suprem. I no podràs impedir-ho. Renego de ti i del teu déu de malalties. Molt impressionant. Per chapalans, parlem tecnun, per crulen que hi mor. Groc cafè. Groptan per aïna no veur bruit. Jaï! Nem va. Groca tein, stop, stop, beitum na rein bai, beitum na rein bai, koi no va. Hai dong entscheidung, bram sein nochada. Renego de tu, no picaran uns. Run lai, no Renego de tu! que ha succeït. He vist un creador de foscor i l'he vençut. Com? Amb els conjurs que vaig aprendre amb la Mewkscheperns. Si hagués vist com s'has esveït. M'ha semblat veure'm a mi mateix convertit en un vent darrere seu. He cregut que se m'enduïa a l'altra banda de l'existència. Gairebé m'he sentit mort. Ha anat d'un pèl. Miri, capital comandant l'Arsenburg! Que morir! Tinen aranyes, ajudin-me a retirar les restes del comandant. Tots morirem aquí, tots! No ho suporto més, vull morir ara! El fer Prou! Prou! Perdoni, capità. Perdoni. Perdonada, Alferes, però si no es veu en cor de continuar amb nosaltres, només s'ha de dir-ho. La deixarem a l'estació més propera. No, no farà falta, capità. Així ho espero. Tinen aranyes? Sí, senyor. Doni més de temps als nostres sobre Mont Salvatge. Bé, doncs, per participar a Montsalvatge Salvatge heu d'anar a recollir el disquet per PC que conté la simulació de Mont Salvatge a Inves Center.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 coordenades. Estem per a la llista I bé, hem trasmetat les dades no reclutades, capità. Transport, sí, senyor. Benvingut una altra copa de la càpsula 4 de la nau Arcàngel d'Alferes, Àlex Jordan Bonet de Barcelona. Alferes? Alferes! Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, capità. És vostè l'Alferes Alex Jordà Bonets? Sí. El veig una mica canviat respecte a la setmana passada. Eh, sí, pren pastilles. Amb quin objectiu, exactament? Eh... És per això que hi ha sortit aquesta orella tan de forma, a la banda esquerra? Sí. És es un efecte secundari. Bé, vostè sabrà el que fa, que defenra i toga una protege així. Tinent, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350, doctora Gil Foreman, base d'Arum 4, test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Jordà, donat que coneix perfectament el mecanisme del nostre test, m'abstindré d'entrar en detalls. El tinent li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Imagina que està caminant sobre un accidentadíssim terreny prop de Ciutat Salvatge. Les seves passes són tan fràgils com les d'un escampaboiras intentant adherir-se a l'espatlla d'un ballari de la mort. Algunes de les roques que l'obstocolitzen semblen tenir vida pròpia. És més, una d'elles acaba d'aixecar-se i en aquests moments sobrevola el seu cap. et estranger, o tots nosaltres t'atacarem, criden les pedres. Se les creuria? Uh, uh, faria un conjunt de protecció i continuaria davant. Quin, per exemple? Doncs un conjunt de nivell 10 per protecció a, a ràdio de 4 centímetres. Com un mon totac, per exemple? Per exemple. Molt bé. El Ferres ara imagini's que es troba davant d'Orgolara i hi ha només dues cases. Les coneix? Les coneix el Ferres? Eh, no, no ha sigut en ma vida. Bé, eh, la gent del poble es diu Dernt i Fulc.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 Ara el Feres camina cap a la més petita de les torres, la de Thuncray. Un dels vigies pensant que és un dels maleïts a donar l'alarma. Què fa? Es defensa? Ataca? Intenta arraunar amb tots cents? Eh, agafo un, una pala i començo a excavar terra per una trinxera. Vol dir que podrà fer la rapidesa necessària? Eh, depèn si utilitzo una pala o un aparell mecànic més ràpid. Imagini que en un dels seus viatges pels regnes de Montsalvatge s'ha trobat amb una vintena de dorkyurus. Droncusnara, el cap de la tribu que porta el bàcul de la mort, el mira fixament. El seu fill, d'uns 10 anys, comença a moure les mans molt ràpidament, intentant imitar el ritual que fan els ballarins quan es preparen per arrencar-li la vida d'algú. De sobte, el cel s'ennovola i la terra comença a tremolar sota els seus peus. Baixaria la mirada i es resignaria a un destí incert o bé procuraríeu posar resistència? Eh, avançaria ràpidament contra el nen aquest i, i donaria una patada a l'estoma. És una tàctica molt primària, no trobo el feres. Un guerrer com vostè hauria d'emprar-nos més sofisticades. Com sap que la seva panxa no amaga un huerco, per exemple? Mm? Un huerco que li conspiria els peus, absolutament. Bueno, que porto botes de ferro. No sap que els huercos també de vora del ferro? Malament. malament el feràs, molt malament. Ara pensi que és davant la gran porta de fusta vermella de Joico, de la mansió dels Fung. Es tracta d'un edifici composat per tres grans naus i coronat per un petit campanar utilitzat fa molts i molts anys per conjurar els esperits de l'Einfec. Escolta uns sorollets, un moment. Són com es complien les nits a les presons de Doikaren Regna. Torturen algú aquí dins. El càntic el fa tremolar. Reikaton, merguit proi! I un altre, i un altre! Què faria? Aniria cap al posto eh, amb una lei d'invisibilitat i intentaria veure què passa. Tan sols, això? Bueno, i si estan torturant algú, veurien les meves possibilitats i atacaria si fes falta. Digue'ns la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Quantitat. Enginy. Intel·ligència. Companyia. Gent. Cel. Núgul. No Un any. Un mes. Un fetge rebentat. Un ganivet. Porta. Finestres. I una última pregunta, què sent en aquests moments? Tranquil·litat. Tranquil·litat? Sí. Tan sols tranquil·litat el feres i un buit espiritual. Mare de Déu! Tinc, -tinc aquí una seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Ferres, el nostre ordinador, ha valorat negativament la seva tan gran tranquil·litat. Per tant, li concedeix un punt negatiu. Ho sentim, el Ferres. No obstant, sabrà que és a punt d'entrar el segon divendament amb un salvatge. No es deixi desanimar per aquest punt negatiu, el Ferres. Saludi el Tornucus d'aquest nivell. Vale. Bueno. Saludim. I com el saludo? Ah, com vostè vulgui. Eh, hola, segon nivell. Eh! Eh! Ell ha dit hola, segon visitant. Bé, premi de tecla ESC. Sí. Ja ho ha fet? Sí. Introdueixi el següent codi. 4, 5, 2... 2, 0, 6, 2, I un. El Ferre Jordà està veient la pantalla del seu ordinador? Sí. I veu l'estructura metàl·lica? El crono amb el número que ocorre a 099? Sí. Premi qualsevol tecle per aturar el crono. Quin número apareix? El 78. El 78.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 L'opció ser: deixar-se en dur pel corrent. Sí. Bé, perd un punt de força, en perd un d'experiència i en perd un de valentia. No ha estat massa bon resultat.. Alfera dels als bisbes de Tervi un li dóna la benvinguda. Les esferes de color blanc, partides pel pecat amb els quals juguen els bisbes entre el ritual i ritual d'notitztzen. Però tot i així, concentrant-se, pot arribar a veure un perillós sarcciut corrent per terra. O vola pel cel. Fixi-s'hi bé. Què està fent? El Feres! Sí. Va per terra el sarcciut o va pel cel? Pues... Jo va pel cel. Bé. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a la base esperança, ignorar els tervions. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un crit fa un duc. tei Opció C. Seguir endavant i procurar esquivar el cerciut amb un salt. La, La B. B? Bé. Guanya un punt de força, en guanya un d'experiència i em perd un de valentia. Però faci el crit! Faci el crit, el Feres. Eh... Tei-sigat! Tei-sigat! Bé. El Feres, com pot veure, ha acabat d'entrar al Regne de Castellsang, un dels més peridosos de Montsalvatge. L'està veient? Dels abismes infinits que rodegen el castell, sorgeixen milers de bombolles de sang ardent de Mewkscheperns. Què vol fer ara? Opció A. Aturar-se i pregar als déus del vent que s'enduguin la sang. Opció B. Aventurar-se per l'esquerra. Opció C. Tancar els ulls i seguir endavant a cegues. La A. Opció A. No està bé el segon, Feres. Pensi que aquesta decisió és vital per vencer la monstra d'aquest nivell. Sí? sí? Doncs entint-ho molt li dic que ha perdut dos punts de força. N'ha perdut dos més d'experiència i n'ha perdut un de valentia. Fem un recompte al Sí. Doncs té dos punts negatius de força. En té dos més negatius d'experiència i en té tres de negatius de valentia. I veu el monstre d'aquest nivell, el bisbe Sagnant? Sí. Veu com s'arrossega per terra? Gairebé ho pot tocar, gairebé se'l gruspirà, perquè necessitava sis punts de força, sis d'experiència i sis de valentia per vèncer i no ho Com t'oferes! Ens apropem a la lluna de l'Eicrum. Ha localitzat el temple dels saturadors de Rauzen? L'ordinador està fent els darrers ajustaments. Un moment. Sí, ja ho tenim. És darrere de la vall de Telum. Un lloc per com pocs. Gent! Sí, senyor. Acompanyi'm al transportador. Senyor! Digui'm al Feres. Vostè creu que també hem d'interferir els assumptes aliens a la nostra missió principal? Qui li ha dit que en Rauzen no forma part de la nostra missió? En Rauzen és només un dels molts jutges de l'imperi. I prou. Jo no n'estaria tan segur, Ferres. Els seus aturadors i ell estan guanyant força dia rere dia i podrien arribar a unir-se amb semblindat. Evidentment, això s'ha d'impedir. Si això és el que creus... Alferes! Has d'interpretar les seves paraules com un principi d'insurrecció? No ho sé, senyor. Gemta't, emportis l'Elferres a la bodega. Com? Potser descansant unes quantes hores, en soletat sigui capaç de veure les coses més clares. Mm? Vinga, Elferres. D'acord. Has tornat absurdament pots, engeïnta't. Jo no puc pas opinar, Alferes. No pot opinar, li han rentat el cervell. Ningú no li pot rentar el cervell a Ando y Karen. M'ho fem vostè, Alferes. Deixi'm sola. És el que haig de fer. Senyor, l'Alferes ja és a les bodegues. Molt bé, engeïnta't. Ordinador, transports. Oficial, anàlisi tàctica. Jo ha dos enemics davant nostre, a uns cinc metres. No els podem veure perquè són de veure la columna. Tu amb armes feita feita. Cap on és la cúpula de les dementacions? Segons l'escàner a la dreta. Anem-hi. Senyor! Agafi-ho, jenta't! Agafi si és meu... Tu, com te dius? Nunque, i li deig fidelitat absoluta, Ralfan. Escupo sobre l'imperi quormus del que de formeu part! T'equivoques. A nosaltres ens persegueix l'imperi. Ja suposo que el vostre líder és l'emperador Quarbus Quart. Esta ens ha usurat les seves tàctiques per destruir-lo. I digue'm nun quin preu té aquesta fidelitat teva, Rousen? Bé, quant m'ofereix? No ho sé. Potser molt. Potser la teva vida a caressant mans d'autor i carencador reter. És qüestió de discutir-ho. Discuteixi urgentat. Probablement m'interessi fer un tracte amb vosaltres. Magnífic, doni'm la màscara que porta i vostè, gent, et vigili des d'aquí. Jo me'n vaig cap a la cúpula de les lamentacions. No m'agafis tan fort, doi, Karen? Que jo no en què, no te n'encaré el cap. Capitan, escolta. Si sí, tineries mal inoportú, què vol ara? Els calibradors del transportador perden força. Hem de portar un nou reclut a la càpsula ara mateix. Si no, les emanacions de 30 faran l'aparell inoperable. D'acord, però mantingui l'escàner en gent. Transport! Benvingut, senyor. Res de formulismes. Què està succeint? Bé, no estem segurs del tot encara. El doctor Darko pensa que algú ha estat manipulant els sistemes principals, però no tenim cap sospitós de moment. Només faltava això. Però no perdem més temps. S'afecto i ho Sí, senyor. Benvingut a la càpsula 4 de la nou Estadar Arcanja del Ferres, Andreu López Miravete de Sabadell. Uh, bona nit, capità. Bona benvingut a Montsalvatge on tot comença i tot s'acaba. Que de fer en Raitó, igualment jo sé hi soc, el Ferres. Jo ja hi soc. Que de fer en Raitó com no el protegeixi. Tinc igualment, el... mi capità. Tinent, obri seqüència de test. Puc? Puc? Fàcil, fàcil. Obrim, senyor. Entrada 2350 doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes López, coneix el funcionament del nostre test? Alferes! L'escolta! Sí, sí, mi capità, sí que el conec. Sí que el coneix, perfecte. El nostre benvingut Tinién li farà la primera pregunta. Alfred López Miravete, bona nit. Uh, molt bona nit, tinent. Sempre li han dit que l'estimen molt, oi? Sí, sí. Doncs és mentida. La crua realitat és que l'odien, que els hi... La gent li agradaria veure el mort, que no poden suportar la seva presència ni un segon més, que fins i tot fruirien veient-lo patir. Què faria? Uh, doncs no faria res, simplement em quedaria passiu, tinent. El cinduraria...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 Ah, uh, sí. Vostè seria traïda d'aquesta manera per una dolita? Doncs sí, perquè la meva separació clònica faria impossible que tot això succeïs mi caminat. Si sí, vostè ho diu. Alfred, imagini que un dels requisits per poder passar a formar part de la tripulació estable de la nau arcàngel sigui la d'obrir les fronteres de la seva ment. Que tothom conegui els seus pensaments, que el seu cervell sigui capaç de canviar de forma per igualar-se a les dels companys. Es quedaria a la terra o potser s'arriscaria no tornar a ser mai més el mateix? M'arrisgaria a, a no ser mai més el mateix, mi tinent. Per què? És difícil d'explicar-ho, però... Expliqui-m'ho ara mateix, Alferes, per això està aquí. Sí, mi capità. Uh, L'única forma de saber-ho és a través de la màgia negra. Fas-ho la invocació ara mateix si ho desitja. Ara em seria totalment impossible, però més endavant ho farem. Així ho espero. Alferes, pensi en un cavall, amb les potes trencades. Gairebé no pot respirar, però segueix viu. I podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se n'oblida? Pues ni me n'oblidaria ni l'ajudaria a morir. Simplement faria el que li he dit abans, mi capità. Una separació clònica a través de la hipnosis. Això... Pues... Tot... Això, mi capità, perdoni, faria créixer d'una forma aleatòria de nou i el cavall tornaria a reviure. Els nostres ordinadors, segons m'indica l'Alfera Sayer, no estan molt d'acord amb la seva apreciació sobre la clonació. Les nostres ciències estan una més avançades que les seves a la Terra i sembla ser que aquesta separació no és tan factible com ara mateix ho pot semblar des de la seva posició. Però, en fi, continuïtint. Mielferes, diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li digui les següents paraules. Abandonar. Oblidar. Enigma. Passió. Lluentor. Llu. Compte. Número. No existir. Mai. Freds. Jo. Espatllar-ho un altre cop. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Ganes de lluitar contra el blindat. Farà servir màgia negra? Ho intentaré. Tinent, actiu la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Feres, m'escolta? Sí, mi capità. El nostre ordinador ha fet un escàner encefàlic i sembla ser que és cert que té poderes i poders obscurs, poders molt i molt i molt foscos, màgia negra. Per tant, li concedeixo un punt positiu. Gràcies, mi capità. Gràcies a l'ordineu, en tot cas, al Ferres López. Al Ferres, està veient la pantalla del seu ordineu, eh? sí, sí, mi capità. I veu el crono amb el número que de 099? Sí, sí. Magnífic, que apreti qualsevol tecne per aturar-lo.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 Demanar als de federa min un encanteri de protecció. L'opció A. L'opció A n'està ben segur, Ferres? Sí, mi Sí! Sí. Doncs molt malament no guanya cap punt de força, en guanya un d'experiència i tampoc se n'emporta cap de valentia. pensi un millor no la següent ocasió.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 Alferes! Sí. Contestim immediatament. L'opció C. Opció C. Molt malament, fer és molt malament. No s'emporta cap punt de força, en perd un d'experiència i en perd un altre de valentia. La següent situació és decisiva. Alferes, s'ha arribat al crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. La gran roda de matany que penja dels ostres s'acosta perillosament al seu pit. L'està veient? Sí, mi capità. El partirà d'un moment a l'altre. Què vol fer ara? Opció A, ajupir-se. Opció B, caminar cap endavant i molt poc a poc. Opció C, concentrar-se de llum dels fons i avançar sense por. L'opció C. L'opció C. Segur et seràs? Sí, mi capità. Bé, guanya un punt de força, en guanya un altre d'experiència i en guanya una altra més de valentia. Ha estat la millor operació de totes aquesta. Feu-me un recompte? Sí, mi capità. Bé, té un punt de força, en té un d'experiència i no en té cap de valentia. I no m'agradaria ser pessimista, però em sembla que el nostre d'aquest divendço crospirà d'un moment a l'altre. estava veient ja... Veurà que és un rubi destructor. Necessitava tres punts de força, dos d'experiència i tres de valentia, per superar-lo. I no ho sé! Compte que sobra! Eh, senyor, penso que hauríem d'alliberar l'Alferes Sayer. El seu captiveri és gairebé una falta de respecte. Això és el que creu? No li pas ofendre, senyor. Ho sé, doctor, ho sé, però no ha arribat el moment de fer-ho. Tinc... certes teories sobre dos feres. Digui. No li puc adelantar res per ara. A més, haig de retornar immediatament el temple d'en Rosen. Ordinador, transport! Seu dèbils, minyons meus! Penseu que qualsevol demostració de poder és poder per si mateix. I us equivoqueu, em sentiu? Us equivoqueu? Raita Goven és un fals masies. Amb niucs separents és un fals lucifer. L'emperador és només no humà impotent. Jo sóc l'escollit dels déus de la foscor. Mirau, el sceptre de sang meu! Ooooooooh... Miu és, per tant, el poder de donar i treure la vida. Tu! Jo? Acosta't, fill meu! Ets l'escollit! Aquesta nit ens purificaràs amb el teu sacrifici! Com em digueu, pare nostre? Atenollat! Que la llum de la mort et beneeixi! Cremtosar-ne! Tullar! Ja hi ha prou, Rosen! Queda't amb aquesta trista màscara! Traiem-vos-la tots, em sentiu? Traiem-vos-la! ¿Te desafies novament? No! Et condemno! Agafeu-lo! Agafeu-lo, que se't porta el centre! Gent, marxem! Corri, gent, efectiu el transport! Que fem, que... Ens en portem també, vinga! Però què m'heu fet, humans i ignorants? Ja no ho compraré. Estic condenyat! Els esperits d'odi d'en Roza vindran a buscar-me i se m'enportaran a la selva del Delcler, reina, de l'enreina dels ballarins de la mar. No pateixis, Nunquet, tot això no són més que mentides. Ets impura indigna! Gente, emporta't a nostra mica infermeria que el doctor d'Arco li fa un examen complet. Sí, senyor. Tenim un nou recluta preparat, senyor. Transport. Sí, senyor. Benvingut a la càpsula 4 de la nou estelar Arcàngel Alferes, a l'eix d'Hot de Vilafranca del Penedès. Sí, capità. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fem Raito Gómez el protegeixi. tinen obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alfred Osdot li faig saber que abans d'iniciar el seu enfrontament amb les criatures de molts salvats era passar una petita prova. El test creat per la doctora Gilforma, que el coneix? Sí, sí. Doncs no en traiem més de tant, soltinent li farà la primera pregunta. Alfred, bona nit. Bona nit. Ha vist mai una pluja d'estrelles? Sí. Com sabrà, són inofensives però imagines que els fragments de meteorit l'enxampen mentre pilota una nau pel sistema Corbus i que el travessen com un cuc a la boca de l'emperador. Si resistiria o potser es deixaria portar fins a un fos que el corrent no portés? Mm, jo resistiria. Com? Digui-me el Ferres, com? Em faria servir l'energia de la nau per a de protecció. faria com una cúpula d'energia perquè rebotessin els fragments. Ben pensat. Alferes, imagini's ara que assisteix a una de les moltíssimes festes prohibides que tenen lloc a Ciutat Salvatge de matinada. Veu com sacrificen unes campaboires gegant com un comissari i és l'impresoner torturat fins la mort. Fruiria de l'espectacle o avisaria immediatament una de les naus de la flota perquè intervingués? Mm, una nau de la flota demanaria que vingués. I com ho faria? Faria, faria servir algun, algun poder per, per, per, per fer llum, per, sur, per fer sorgir llum del meu cos. Potser podria trencar els núvols amb un crit típic dels bisbes de Tervion, per exemple. Un sí. TEI Sí, això mateix. Fàcil. TEI poc a poc, les seves mans es van convertint en daus i tothom vol jugar amb elles. Imagini's quin mal. Vinga, girar, a girar i rebotar. En fi, que acabà sent una propietat desitjada als baixos fons de Doikaren regne. Es tallaria les mans per acabar amb tot això o potser seguiria amb les apostes fins disposar dels diners necessaris per a muntar un negoci de mans d'aus? Muntaria un negoci. Què vol dir, Alferes? Es que D'una de... forma tan vida es vendria? No, no... Ni vendria Ciutat Salvatge. Em decepciona molt Alferes.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 Implants bionics, res de res. No, no, no vull fer res que m'afecti el meu cos, ni coses d'aquestes. Molt bé, diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Cor. Cama. Suavitat. Senzill. Naixement. Mort. Conversa sense sentit. Parlar. Mai. Avui. Ceu. Demà. Compartir. Demanar. I m'última pregunta. I no vull més oh. Què sent en aquests moments? Estic collonut. Com diu, feles? Que enreu trobo de conya. Em sento seguretat. Estic The fort. De guais? Sí, sí. Oh. Veus una fermada, veu-ho? Activen, activa la sequencia de la sí. activa Activen, senyor. El Ferres, sí. el nostre ordinador no li gens això de que estigués disposat a muntar un negoci de mans d'aus. Per tant, li concedeix un punt negatiu. És un mal començament. El Feres Dot, està veient la pantalla del seu ordinador? Sí. Veu l'estructura metàl·lica, el crono que gira 0,99? Sí, sí. Bé, premi qualsevol tecle per aturar el crono. Ja ho he fet? Sí. Quin número apareix? El 83. El 83. El Feres es troba a la cúpula de Tornamunt. Els reflexes de les seves altíssimes torres de cristall el desorienten. Potser està començant a veure visions. Què vol fer ara? Opció A, tancar els ulls. Opció B, seguir caminant com si res. Opció C, demanar als bruixots de federa, un encanteri de protecció. La C. N'està ben segur, Feres? Seguríssim. No guanya cap punt de força, no en guanya cap d'experiència, però si se n'emporta almenys un de valentia. Pensis millor les coses, Reflexioni profundament i fixis, fixis, que aviat sortirà la segona situació. El Ferres acaba de descobrir el palau imperial dels Ixas darrere de la cúpula de Tornamunt. Davant seu està les unes escales. Hi ha poca llum i escolta uns rumors ben estranyes. Què vol fer ara? Opció A. Obeir la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B provant de trencar una de les baranes. Opció C, caminar en una altra direcció. El Ferres? La A. La A? Sí. Repeteixo la pregunta, n'està ben segur? Ràpid, el Ferres! Sí, sí, l'A, vinga. No guanya cap punt de força, no en guanya cap d'experiència i només se n'emporta un de valentia, igual que l'altre cop.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 Uh, uh, posar a la, a la canteria de protecció. Com quin? N'hi ha molts, tant canteris de protecció? No ho sé, qualsevol. Um, però és que sigui bastant efectiu. Un teixicat, per exemple, novament. Va, eh? Teixicat! Teixicat! Mm, però no és més efectiu, home, fer-lo. Perd un punt de força, en guanya dos d'experiència, però en perd dos de valentia. Al Feres, nem a fer un recompte. Té un punt negatiu de força, en té dos de positius d'experiència, però en té un de negatiu de valentia. I està veient el monstre d'aquest nivell? Sí, Entre sí, la entrevista sí. s'assemblen brindats. Necessitem 7 punts de força, sis d'experiència i set de valentia per vèncer el... Compte! Llarguem, no... Gentat. Sí, senyor. Porti-ho al Ferre a Sayer. D'immediat. Ordinador, prepari tàctiques bàsiques de defensa envers el capità. Aquilote. Què? Com li ha anat allà dins? Vostè, què creu? He passat fred, eh? I ha decidit que vol abandonar la missió, imagino. ho Doncs sí. Endavant. Fàcil. Com ja li he dit en diverses ocasions, no podem portar el lloc que vulgui. Fins i tot pot tornar a la Terra si està interessada. Em sembla una excel·lent idea, capità. Jo ja no tinc res a veure amb tot això. I estic gairebé d'acord. I el meu oferiment és sincer. Però abans vull que em parli el transportador. Com? Ja sap, el transportador. El modulador que ha desmuntat i que té a la butxaca. Jo bé... No cal que digui res més. No puc comprendre com ha pogut ser capaç de sabotejar la missió, de trair els seus companys, només per poder escapar sense deixar rastre ni donar explicacions. Tot plegat és una gran decepció. cert això el feres? Sí. Puc sotjar la seva execució immediata, senyor? Moder és oficial, però la veritat és que haig de pensar en un càstig exemplar. Ho sento molt, capità. No, no, no. La darrera cosa que vull ara és que em menteixi. Sé que he arribat a odiar-me i en part ho comprenc. Però això no justifica el que he fet. Podria haver-nos matat a tots. Jo... jo no sabia que... Ho sé, Alferes. Gent, immobilitzi-la. Des d'aquest moment, Alferes perd tots els privilegis propis del seu càrrec. Com vostè digui, capità. No tinc més temps per perdre amb vostè. Segons l'ordinador, tenim un nou Alferes preparat a la base Esperança. Transport! Benvingut novament a la nau Estadar Arcángel de a càpsula que en queda, si més no, al Feres Josep Magrinyà de Barcelona. Hola, bona nit, capitan Montani. Bona nit, que no fem rei toco a algú no el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Magrinià, donat que coneix perfectament el procediment del nostre test, m'abstindré d'entrar en de tants, li sembla bé? D'acord, perfecte. El tinent li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Hola, bona nit, tinent. Imagini que, sobtadament, se n'adona que és una dona i no un home. Probablement es tracti d'una de les estratagemes de amyuxeperents per desconcertar els nostres guerrers. Sigui com sigui, un dels bruixots li ofereix recuperar la seva masculinitat a canvi d'oferir-li els seus serveis eternament, accepta? Sí, perquè no, és una bona opció. I per què? Evidentment, el tenia el cos masculí, eh, però el tenir un cos més, més apte per la lluita. Bé, la que li ha explicat el Tinent és només una de les moltes transformacions que pot patir un guerrer durant el combat al Ferres. Que li semblaria convertir-se en un covard, eh? Mm, totalment inadmissible. Que li semblaria que per obra i gràcia de l'equivocació d'un dels terribles comissaris Gieslin acabés patint les tortures que s'infingeixen als presoners de la presó de la Ciutat Salvatge? Hm? De veritat, no faria cap gràcia, la veritat. A mi tampoc. Però com se n'escaparia de l'edifici? Home, faré servir a tots els meus poders mentals per aconseguir fer un forat a la paret i escapar. Un conjur? Per exemple. Com quina? I no em digui el teixicat. Vaja, ara han desconfiat capità. Un cràito! Per Per exemple. Per exemple, però també podria fer una combinació dels dos i ten potser podria efectiva, també. Com, per exemple? Les dues. A veure... Caixa! I l'altra? Tenc-hi cap! Continui, Tinent. Els ballarins de la mort li ofereixen la immortalitat a canvi de que s'uneixi a la seva tropa d'assassins. El primer objectiu seria la seva família, els membres de la qual, almenys... Podria oferir un lloc a la dreta del pare, acceptaria? Sí, és una bona proposta. I per què considera que és una bona proposta? Evidentment, és un... no hi ha com res com està al costat del pare. Tot poderós. Segons es miri, clar, perquè pot ser que el pare sigui el mateix amb Yuxi Podria ser, però evidentment no crec que els Bairins estiguin disposats a fer aquesta mala jugada. Ben pensat. Coneix el tarannà de Max Nonsens a Montsalvatge? Sí. Així, doncs, sabrà que l'Imperiens s'ha ordenat trobar-lo per evitar que ho facin les forces de Mewkscheperns. On creu que es deu trobar, ara, aquest personatge? Perdó, perdó, repeteixi, sisplau, interferències. Interferències? Tinent, faci-ho mirar, que se'ns ha encomanat la missió de trobar en Max no sense amb el salvatge. Sí. On creu que es deu trobar, ara? Bé, això seria força difícil de concretar, la veritat. Hauria de fer un rastreig de tots el, tot els sectors. Amb quina mena d'aparell els faria aquests anècics? un anàlisis. computador espacial de transició. Aquest no el coneixia, el tinent. Vaja. Segueixi, segueixi. Estic repassant les comunicacions. No ho tot normal, francament. Sí. No, no, positiva, s'actonen. Mhm, uh mhm. -huh. Si sí, el visor no en diga res estranya. Digui'ns la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Sempre. Mai. Cridar, fort, avals, ara, emoció, moltes, ningú, mai, curiositat, ganes, raonable, profitós. I l'última pregunta, què s'hi en aquests moments? La total destrucció de l'imperi d'en Blindat. La, la ser... ràbia per l'amor mort de l'imperi d'en Blindat. Veu una mica contradictoríssimes, no. Perdoni, repeteixo. La ràbia perquè estigui mort el blindat, perdons. Li ha costat massa en aquesta ocasió, Feres. Sí, sí, I sí. no tolero aquesta mena d'equivocació. Doctor, capità. Tinen, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Sí, senyor. El Ferres, el nostre ordinador, tot i la seva darrera equivocació, valora positivament les seves respostes al test. Per tant, li concedeix un punt positiu. No es pot pas queixar. El Ferres, com sap, és a punt d'endinsar-se en el segon nivell de Montsalvatge. Saludi el Ternucus d'aquest portal. Saludil. Hola, bona nit. El Ternucus també li diu bona nit. Bé, premi la tecla ESC. Ja, ja ho he fet? Sí. Perdoni, no n' escolto. Sí positiu. Cridi més. Sí senyor. Introdueix el següent codi. Qua, 4, cinc, 2 2 2, 2, 2, 2, 0, sis, 2, 2, el Ferres està veient en aquests moments de pantalla del seu ordinador? Sí. I veu el crònom, el número que sí. oscil·la de 0 al 99? Sí, afirmatiu. Premi qualsevol tecla per aturar-lo. Sí, senyor. Quin número pareix? El número 19. El número 19. 19. El Ferres acaba de ser xuclat pel túnel de llum i morts. L'està veient?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 Ah, n'està ben segur el Feres? Sí, senyor. Guanya un punt de força, però en perd tres d'experiència i tan sols en recupera dos de valentia. El Ferres als bisbes de Terbium li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat amb les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual l'hipnotitzen. Però tot i així, concentrant-se, pot arribar a veure un perillós sarcciut corrent per terra. O vola pel cel. Pel terra. Molt bé. Veig que s'hi fixa, no com el nostre anterior guerrer. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a base d'esperança, ignorar-los. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un crit fa un duc. Deixi, xicat! Opció C. Seguir endavant i procurar esquivar el sarcciut amb un salt. Les faria explotar amb el crit. A veure... Teishikad! Yeah. Jaaaa! Alferes, ha sentit aquest crit? Positiu. És el crit d'un fànduc. Hi ha hagut una sobrecarga d'energia. Teishikad. Per tant, perd un punt de força, en perd una altra d'experiència i en perd dos de valentia. Ai, Alferes! Vaja. Acaba d'entrar al regne de Castellsang. L'està Positiu. És un dels més perillosos de Montsalvatge. Dels sadismes infinits que rodegen el castell sorgeixen milers de bombolles de sang ardent de miocs xeperenes. Què vol fer ara? Opció A. Aturar-se i pregar els déus del vent que s'enduguin la sanga. Opció B. Aventurar-se per l'esquerra. Opció C. Tancar els ulls i seguir endavant a cegues. Pensi-s'ho molt bé al Feres. Sí. De la seva decisió depèn que venci o no el monstre d'aquest nivell. M'aventuraria per l'esquerra per evitar aquestes taques de sang. Ben fet. No guanya cap punt de força, però sí se n'emporta un d'experiència i també un altre de valentia. Fem un recompte, Alferes? Sí, senyor. No té cap punt de força, té tres punts negatius d'experiència i té un punt positiu de valentia. Estava jo la Lolita? Sí, senyor. Necessitava un punt de força, dos d'experiència i un de valentia per vèncer-la. I no els té! Compta, compte, <t 'en> compte! Senyor, l'últim guerrer de la nit ens espera. Transport. Benvingut a la càpsula 4 de la nou estalà Arcange del Feres, eh, Jesús Miran Tarancón, desplugues de Llobregat. Bona nit, capítol Montaner. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fe en Raitogorú no el protegeixi. Tinen, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes, coneix el funcionament del nostre test? Sí, sí, el conec. Bé, doncs tindrem d'entrar més de tant. Sotinem i farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Vostè ha estat l'elegit. L'elegit per veure l'única aparició de la deessa menenquiri que farà aquest segle. El més probable és que li faci revelacions sobre el futur del blindat, de la nostra sagrada missió. Farà públiques aquestes revelacions o se les guardarà per si mateix? Jo mm, les guardaria per a mi mateix. Eh, per què? Perquè si les diera, possiblement el blindat s'enteraria se i podria posar-se en guàrdia. I de esta uh -huh. forma, si solo les conoscera jo, podria utilitzar-les per a destruir-lo amb uh -huh. més facilitat. Ben raonat.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 Arribaria a comprar-ne un i a robar la fortuna necessària per fer-ho per tal de conservar la seva mare, el seu pare o la seva germana uns instants més? No, no, no la compraria, perquè por, eh, és il·legal. Bé. A més, no mereix pena, per tenir unos segundos más un, el alma d'un ser querido, no mereixeria la pena tenerlo, solo por el egoísmo mío uh -huh. de retener el alma d'un ser querido. Uh -huh. Està tot dit. Has sentit parlar de la cadena de d'Orconuntat? Eh, sí. Bé, eh, doncs, com sabràs, tracta de la temible massa de ferro que aquest déu pervers utilitza per lligar els seus fidels i convertir-los en gossets de la seva església. Ara n'acaba de trobar una i podria aprofitar-la per aconseguir que tot l'imperi s'agenollés davant seu. Ho faria? No, no, no, no ho faria, no. I per què? Porque no es un buen método para conseguir tener el poder. Té... No querría tenerlo de esa forma. Té tota la raó. Enferes, diguin-se en ara la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Masies. Eh, profeta. Fals. Eh, verdadero. Potser. A veces. Vinagre. Vino. Tramoló. Miedo. Acostar-se. Descansar. I l'última pregunta. Què sent en moments? Mm, un respeto per el inmenso poder del blindat i ganes de medirme contra él. Molt bé. Tinen, activa la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Ferres, el nostre ordinador de bord, ha valorat molt positivament les seves respostes. O sigui, els seus coneixements sobre salvatge, són immensos, per tant, li concedeix un punt positiu. El Feres Milán està veient la pantalla del seu ordinador? Sí. El cronòmetre, el número que oscil·la de 0 a 99? Sí. Premi qualsevol tecle per aturar-lo. Quin està. número apareix? El 10. El 10. El Feres es troba a la cúpula de Tornamunt. De sobte apareix davant seu un arbre enorme. Les seves branques l'atrapen, s'està ofegant! Què vol fer ara? Opció A. Intentar trencar les branques. Opció B. Invocar un dels bruixots de Gaurem. Opció C. Recórrer un dels encanteris que li van ensenyar la base de reclutament. La opció C. No està ben segur, el feràs. Sí. Doncs no guanya cap punt de força, cap d'experiència i en perd un de valentia però pensi-s'ho millor la següent ocasió. El Feres s'acaba d'entrar al Palau Imperial dels Jezerans darrere de la cúpula de Tornamunt. Sembla que l'escala que veu davant seu s'esveixi de tant en tant i de on hi passa un monstre de mi pla. L'està veient? Sí, sí. Què vol fer ara? Opció A. Intentar conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B. Intentar trencar una de les baranes per defensar-se del monstre. Opció C. Corre en una altra direcció. La opció B. L'opció B? Sí. està ben segur, Feres? Sí, sí que lo estoy. Molt bé. Guanya dos punts de força. En perd, no obstant, un d'experiència i en guanyat dos de valentia. A poc a poc es va recuperant. Alferes s'ha arribat al crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. Unes mans s'acaben de sortir del terra i l'atrapen com un mosquit a punt de ser devorat per un gegant. L'està veient? Sí, sí. Què vol fer ara? Opció A. Utilitzar un encanteri de metamorfosi. Opció B. Fer servir un encanteri de combustió. Opció C. Quedar-se immòbil. L Opció B. Opció B. Sí. Guanyar dos punts de força. En guanyar tres d'experiència i en guanya un de valentia. No està pas malament alferes. Ferres. Fem un recompte. Ha guanyat quatre punts de força, n'ha guanyat dos d'experiència i n'ha guanyat dos més de valentia. Està veient el monstre d'aquest nivell, alferes? Ferres? No, dos, A veure, ara sale. Sí, ara surt? Amb aquesta tranquil·litat que ho diu? Sí, sí. Magnífic. No rigui el Ferres. Necessitava dos punts de força, un d'experiència i un de valentia per vèncer-lo. Ja I el sé! Alferes, felicitats. Fodicitats! Per fi tenim una esperança. Aquesta nit havia estat un autèntic desastre. Alferes ha estat un plaer servir vostè. La setmana propera ens ja tornarem a veure aquí a la càpsula 4 de la nau Arcángel. Bona nit, Alferes. Bona nit. Senyor, unes masses fosques d'un material desconegut estan envoltant la nau. Anàlisi tàctica. Mm, cap conclusió. De fet, sembla com si n'hi fossin. Però i són... Que rei toqueuen no i ens protegeixin! Són els dimonis de Rosen! Estem perduts! Tonteries. Senyor, aquestes masses ens arrastren cap a Don en Regna. Provi'm els propulsors auxiliats. Mm, res.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 Ja pots passar a buscar el teu disquet gratuïtament per l'Invest més proper. Si ets de Barcelona, l'adreça d'Invest Center és carrer Sardenya 230. Entra al món salvatge amb Flash FM i Invest Center i que la Femreito Gobun t'acompanyi.